ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دصورت اوله یصدا او دا دا اوله اول باب دے په او دا اول باب کې شلایاتو نه اول عظمت دو قرآن کریم بیان شو قدرِ <تصف> اُصفات و جامعا و سراء کامل کتاب دے لاریب کتاب دے ہدایتِ کاملہ دے پاکست <محوال> بیاغا فاتحی چکم انامتا علیہم سرکم ذکر د منو منالک کړړی که نه دلته لک تر سییل کوي پ ص د متقییانو ذکر شو چې قدرې صفات جا حقیقیه صفاات وخه ایمان بالغیب عبادت بدنی و عبادت مالی او پٹھولو کتابونه منتی ایمان کتب سماویہ او پاخرت منتیم یقین کوون کی او پینزت صفات دا مومنان و متقیان و ذکر شود آگویں حکم دنیای حکم اخریم بیان و دل تاغه دوهمه فرقہ ذکر کیږي کوم چې سورۃ الفاتحه ذکر کړو مغظوب علی دا کوئی درې صفات به نه حکم دنیاوی او حکم اخروی دواړه یا دو مینه الناس می یقولوا مننا دا غدره می فرقہ ذکر دے او داغو پنج زلص قباحتون بیان دی یا دو می سارونه وے چاغو متعلق دی د دې فرقو سره ان الذين كفروا سواء عليهم عنوانه ایت څه ده زورون اور کله کافرانو زرا او کفر عین عديده دوی سره زجر للکافرین بکفر عین د د مخي آیات سره د مخي عنوان سره دا چې دې تر رب تو تزاد وی خ ا د دې په حرف اعطف سره ان دې ذکر کړو او ان الذين کفر نه دي ان الذين كفروا نه دي ځکه چې مخکوم او صحاف ده چا بیان شو اواز دلته چې چا او صح بیان کې دا بالکل یو بل سره سي متضاد دي او عطفږي ورسنه مناسبت وی کنه دا د یو بل سره سم مناسبت نشي ذکر مخی، دا اغ خلق و ذکر او، چاگو دا دا وجنا فلاح مندلے دی، دا ایمان بالقرآن دا وجنا فلاح مندلے دی، اوز دلتا دا اغ خلق و ذکر کی، چاگوی دا انکار دا قرآن دا وجنا عظام مندلے دی، دا د ور د یو بصری هر کله چې کافر دوه قسمه دي یو هغه کافر مجاهر جهري کافر سرغن کافر بلاغه چې پټ کافر وی چاغه منافق وي نو هر کله چاغاٹ کافر د مؤمنانو په مقابله کې او بالکل مخامخ نو هغه مخ کې ذکر کړو دا سره متصل منافق کافر دې او سرګن کافر خره دې کنه پټ کافر دې نو هغه روس تو ذکر کړو مې نن ناسمه یي من ناسره بیا هر کله مخې اغه مؤمنانه ذکر کړچ اغه مؤمنانه کامل دي نو اوس هغه کافران ذکر کوي چې هغه کافر کامل লিখا ان الذين كفروا ګور په ان سر د کلام شورو کړه دې ان سر کلام هغه ځکه چې شورو د البته د په دواو هم کەی دفرتدد کەی دفر شک کەی ګور د شک واقع کې دی شو هم واقع کې دی شو چې دا کافرانو په دې امید منتي چې مونږ تب جنت ملای یا دوزر هم کافرانو خونه وي کنا مؤمنانو چمنګم د الله پاک منون کیو یا په دې زمانہ کې وګراغ سې کو درو خلک شګه یې مونږه مړ تا فرق چا کړې ده تمام یو انسانان کافر دیغه انسانان د مؤمنان دیغه انسانان انسانيت پکاره او د انسانیت خدمت به نو الله پاک دلته په پا ان سره شوکړه ان لظ نه کفرو ی دغ کسان کفرو چې کاافاندي کافره. ه درې معې لریخه یو د کفره په دسطه سره دی پهه د پټو دغ ګوره ظمیدار تو خو پټی نه د اژبل کو فره نو ګورا زمیدار دی کافر وې کفارته دا ټول دغه معنا د سطر لری د پټوالي دی دیم د کفاره معنا اباللو نیاممتې بلکوفرار بدلوول د نیمت یا پهټول د نیمت په نا په کفران سرهلهو کا فر عزیدن ن کوم هلته کوفر په مع د نا سره دی کلنا کلد کفر کله د کوفر د شکری دگرنگی کفر کلپا ماندی انکاب سر امراد لکرستو دگا سرط البقرہ و گرائی از سرط البقری آیتو گرائی دو سوا شپغم پنزستم فمین یک فر بیتطاق ہوتی دل تمانت سا کوئی پس آغا یک قربې طاغوت چې انکار کوي د طاغوت نه ورکوفر دل ته په د سر نه د انکار سره ده نو لفظ کفر او ورکه بده دریوړو من باندې استعمالي دل تک فبره منس سطرل حق دا حق پټول دلته قوم قسم کافر مراد ان الذين كفروا يقيننا كسان چې کوفر کړي دغه رښتو حکم دا لګیلایو مين دو ایمان نه راوړي دام امینان ندی حالانکه سمر کافر ایمان راوڑه دی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم چکل دعوت کار شروع کرده نو آوکی څومره مسلمانات نو سمر خلقو بیا ایمان راوڑه دی دل تالو انن لزین کبرو سواون علیم انظر تمام لم تنزلون لا یومینون دې کافرانو تک ته دعوت ورکې او کنا ورکې دوی ایمان نه راوړي دلت کافرون کوم کافر مراد کافر کافرن هغه کافر عینادی مراد چې عیناده او ضد نه بي صلى الله عليه وسلم نه انکار کړې دې د الله د وحدانيت نه انکار کړی دی نو مانا به دا کو یا کنا هغه کسان چې کوفری کړي دي عناदन کوفری کړي دي عناदन زیتن مراد مطلق شي موږ مقید کو کنا دغه مطلق کافرانو ذکر کړو نو مطلق چه مو قید کونو دو سا قرنی دو وجنبه کونو گا اغا قرنه رستو سوا اونالیهیم ده اغا رستو اللہ یو امنون ده دو تا دعوت ور کول نوار کول ایمان نروڑی دا ایمان چه نروڑی خدا غزدی عنادی کافران نیشاپوری وغیرہ دو کفر ساقسام بیان کری دی چیہو تویلی کی کفر الانکار بل تویلی کفر الجہود بل دے کفر ایناد او بل د کفر النفاق تفصیل وخاق دی یا بعضو دا څو سم ذکر کړی کفر و انکار کفر و تکذیب کفر و شک کفر و کفر و لیکن موږ چې دا کفر دا معنا وکړه کنه دا خو معنا ای لغوی اورفي معنا کافر و شرکی پیس کافر ست ریلے کی کافر زد ایمان لے او د ایمان شرعی تعریب منگتا کڑے ہو تصدیق ما علیم مجیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیہی ضرورتاً دلته تسد په مقابله کې په کې بس سکر کوي انکار انکار او ما ما جيو نبي صلى الله وسلم انکار کول د هره غشينا چې نبي صلى الله عليه وسلم فراز دل کړی دغه تسویل کې کافر ویلې د نبی صلى الله عليه وسلم د رسالت نه انکار نبي صلى الله عليه وسلم چې کوم خبرې راوړي دا غي نه انکار انکار او ما ما جيو نبي صلى الله عليه وسلم لغت کی خصوصت تر معنی باقاعده انکار وکئے دنا شکر ایمانه سره وکئے لیکن په اصطلاح کی کافر ستوی انکارو ما علماء مجیو نبی صلی الله علیه وسلم دغه تسویل کی کافر وی لیک بیا یو کافر حقیقی دی دغه تعریف د انکار امام جیو بل کافر حکمی د کافر حکمی اطلاق په چامنې کېږي او چامنې کې چې څوک طریق العمل ويخه بخاري مستقل باب یې کړی باب کفر دون کفر دا کوفر خو کولی مشکک دی او بابي يقذل معصوم من عمل الجاهليه نتر ترک عمل تارق العمل تا ام کافر حکم ویلې کیږي شیا اگر چی کافر حقيقي نه دی لیکن بعض وقتی ده تارق العمل تا کافری حقیقی مویلشی دی ومن ترک صلاة متعامدن فقط کفر جسو کی و عمل چمون دیگا قصدن پریگی دی کن ناغو من تیم بازو آئیم ویطلق دا کافری حقیقی کڑے دی اگر چې زمونږ ایام سے پغې کې سکی طویل کوي چې دا جرې حکم دی تاریکل العمل چکم دی د بعضې عملو پرې خوددونې تا یا هر کېسم عمل چیا عمل دی کا انکاری کی نفسې ترک سره کته کافر دی شولی کې د ہاں دا غیده پارا سزاگای نی دی یا اخواللہ پاک دا غیده پارا سزا مقرر کرده یا دا غوخ بادشاہ تعذیراتی سزا غلو ورکولے کی دیشی انتظامی سزا غلو ورکولے کی دیشی یقا جدا خبر لکا مون شاق ازدن پری خود امام سیبو یقبن کئی خبر څو پرې چاګه توبه تابع شي ويني نه هغه پرې باغ باندې خراسک اق ولا امور کوي کومل شوبړب نشي نو تاریخ العمل تا هغه کافری حقیقی دغه ما ان الذين كفروا يقين لك سان شي كافرن دلته موږ دري صفات ذکر کړې د کافر کفرو سواء عليهم درم لا يومنا سواء عليهم دا پورا آیات په ترکیب کې ان الذين كفروا الذين كفروا ان ايسم او سواون علیه ما انظرتهم هم لم تنظرهم دا خبر دا یمنون یومینون حال یا خبر با دا خبر لیکن بازی دوی سواون علیه ما هم لم تنظرهم دا میز کی جملہ حالیه دا او لا یومینون دا د پارا خبر دے دا ترکیب زیاد نصواعون علیهم برابر دپدوی منتی یر اول ستا دوی لران یعنی یر اول ستا دوی لران لا یومنون دوی ایمان مروری گور سواع پمانا دا مستوی سرده مستوی سرده زره کدا حال شوکو قبر شوکو مزدر شو کو خبر شو خو مصدر د کنا نه صحیح کی نو خدابو چ دم مصدر مبنی الفاعل او انزرتا هم او انزرتا هم کدا اول همزه استفهام غیم همزه د افعال لیکن دلتا دا حمزہ دا استفحام دا پارا بنوائی خواه دلتا دا حمزہ دا تصویی دا پارا دا زگا قانون دا دے چکلا حمزہ رسطو دا سوان راشی یاد اللہ عادری میں راشی یاد اللہ تشاری میں راشی نو علتا حمزہ دا تصویی دا پارا. او علامت دا غصہ دے علامت دا غدادې چې مصدر قائم مقام د مدخول دا غيری زار استوان ز توهم عملم تنذرهم فعل لیکن معنا معنا د مصدر کې ده نو معنا دا شو, شو مستويان عليهم ان زارکه هم ام عدم انزارکان مستوینا لہم انزارکان ووم ام انزارکان ام عدم انزارکان برابر اضا فتو منتی اور اول استاد یا نے روان استاد یاران حمزو مانا بنا کیا به مانا د مزدر کې د وا اګور سوه او لی همیويڅ او لی کو دی دا چې دفه د یو هم او ک شو د ایمان ن را نو دوی ته د دا دعوت ورکول څه फायदा ده دوی ته د دعوت د تبلیغ څه ضرورت څه फायदा ده جواب دا چې ګوره دلته دوی ته خو फायदा لیکن د مبلغ फायदा خوده کوي ثواب علی کن دی علی سو مین دی ویلی داو ته وون کې ته په دعوت باندې څه اجر ثواب ملائی گا او تا ایمان راوڑی او کن راوڑی او ہر کلچه قرآن کریم دی مبشرم دے نو نظیرم دے نو د قرآن کریم دا قانون دی شمقی تفشیر ذکر کنو اس انسار ذکر کئی اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقاویف نہ دے بلکہ نظیر دے قرآن نظیر دے ذکر نظیر اور تخویف کی فرق دے تخویف کې خدای صرف یرولوی د الله ځوبونو تذكيري د جهنم تذكيري لیکن انذار اعلان ما تخويف توینه کی اعلان ما توحیدا منا چې دعوت سرسره ير ورکی د الله دا حکم دی دا اللہ دا وحدانیت مسلح بیان کی دا رسول دا رسالت مسلح بیان کی احکامات دا خداوندی بیان کی اعلام ورکی خبردارے ورکی مسلح من تیپوہ کی بیاورتاو علی شیق دادی او نمان لنناللہ لن دا عصاب مستحق بوگر دے زگا خو قرآن نظیر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظیر دے خواد اا آنظرتاو مام لم تنظرہم لا يؤمنون دا لا يؤمنون منغدا ویچ یا خبر بعد خبر یا حال قدور تا انظار كئو کہ انظار نکئ خلا يؤمنون دو ایمان نروری وردا ادم انظار پشانت دی انظار نه بلکې دا انظار پشانت دا ادم انظار دی توخ انظار کئ دغه وهم تسویقو ذ جانب نه نه ک سوال بدر راضی چی دا ادم انظار پشانت دی انسان نن الله پاک دا وهم ختم که لا یومنون دا انزار پشان تا دا تم انزار دے کتا ور تا انزار ورکے ورکے ورکے دے کن لا یومنون دو ایمان نرودی ختم اللہو لے قلوبهم و لے سمیهم و لے افسارهم عشاوتن و لہم اذاب نظیم ورا مخکې زورو نور کا درې صفات د کافر ذکر کړو چې کافرونه سوالي لا یو او دلته عقوبتي دنیوي او خروېت وړه وي ماخه ذکر د کاملی د مؤمنه کاملا وو نو ذکر د کافر مطلقه ده د مؤمنه کامل صفات ذکر کړه د مومن کافر صفاتونو ذکر کړه سرنګ چې د مومن کامل جزای دنیاوی حکم دنیاوی حکم اخروی بیان کړه دلته د حکم دنیاوی حکم اخروی بیان نه د تقیف دنیاوی د تقیف اخروی تخفیف دنیوی دی کافر عینادر الله پاک ورکی پسہ جدنا الله پاک د انسانيت صفاتونه غستې دیخه د پشانتره چاده د ډنګر وې انساني صفات اسباب د علم دا خو عقل له دا خو قوتي سامعه ده خو قوتي باصره ده په اقل منه هو اقل خود ددید پاره چې په وشی ځان پوکه وګون ددید پاره چې خبره پواوري او سترګي ددید پاره چې شپې ووینی حقمنه ځان پوکه حق واوره حق, حق دا دره وړ اسباب د علم اسباب د انسانیت الله پاک د دوی ناغستی دي په دنیا کې او اخرت کې الله او ولهم ازاب نزي او قرهي حکم ادا دي چې د دوی د پر له شان والا عذاب دي ختم الله على قلبي ختم ستوے دی کی ختم القران ختم دو بخاری شریف ختم دفلان کې هر غشه چې اخر ته ورسیځه نو دا ختم خپل معنا لغوي ستا یو شی اخر تر سېدل دا ختم په معنا د مہر سره چې منکو کنا دا معنا لازمي عرفي دغه یو شی چې اخر تر سینو بیا په مہر لګولې کی او کله چې په مہر و لګایې یوالفافه د مہر په و لګایې د هغه بندش نه یو شی په کې بیا د نکیږي نه دا غنه صبر کیږي نو هغه ته ویل کېږي بندش هغه ته ویل کېږي بندش نو دا ختم دا اوله معنی کې ده شي دلته دا ختم دا اوله معنی دا دل تا نسائی کی چې چه موهر والا اللہ علا قلوبیم دا ختم داولا مانا چه آخر ترسی دل زکر دل تا علا را گلے دیخوا خدا دویم مانا لازمی عرفی مانا با کہے ختم الله موهر والی اللہ و و علا قلوبیم موهر والی دی یا مانا ختم اللہ بندشت را وست دې لپا کاله قلوبهم پرزوند د دوی او قران کریم کې ختم د صفت د کافر د پارا ده د دې په مقابله کې د مومن صفات سره رب ذکر کې لَكَ سُرَتُ الْكَافُ قُرَئِ سُرَتُ الْكَافُ قُرَئِ بَنِ اسرائیل پسی ہے وَرَبَتْنَا لَا قُلُوبِهِمْ اِذَ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ سَمُوَاتِ وَلَرَوُ دَدْ ایمان وَعَلَوْا فَسِفَتْكِ کِذِكَرْكِي كَرَامَتًا اللَّوِ آیت لمبر سوال لسمو الله پاک کراماتند مومنان او بصرمه منتمي الله پاک سر علي مضبوطياره ولي خدا او د ختم تعبير قران كريم مختلف کړي سره تعبير کي پاک نه سره نو کله تعبير کي فسد تران نو کله تعبير کي پاک فلس تران نو کله تعبير کي فقل تران قالۃ ختمۃ تعبیر کې پسسرا او اکین نہ سرا لکه حم میم سجدہ پینځم او کله تعبیر کې پسسرا لکه سورت یسین نہ همات او کله تعبیری کې پاک فال سرا لکه سوره محمد صلی رستمایا او کله تعبیری کوي په غول سره لکه سوره یو کم نوې آیات لیکن چونکه لفظ ختم یو جامع لفظ راول دا جامع لفظ دا اهل سنت والجماعت مسلک را ده بر ومسلک دا چې دلته ختم الله او دا ختم نسبت چاته شه دي الله کا شه چې الله باندیش راويسته دي موهر وواله دي داهلی سنت والجماعت مسلک دی چې الله پاک خالق د خیرم دی نو خالق د شرم هه کاسب بنده ده او دا کمال ده څرنګه چې الله خالق د خیر پیدا کوونکی او د شر د طبيع شي پیدا کوونکی م الله پاګر اوداد دلالت کې دا الله په کمال او په قدرت باندې هغه قسم د قبیح هغه قبیح پیدا کول د قباحت دا کمال له هغه خیر پیدا کول د شر پیدا کول د خیر نسبته مله تکی د شر نسبته مله پاک تکی دا دلیل له په کمال د بارے تعالی معنی ها کسب د قبیغه سره قبی معتزله و غیر داوی چه د خیر نسبت با الله ته که د شر نسبت با الله ته نه کوي قبی شی نسبت با الله ته نه کوي ځکه چې الله حکیم پاک ذات ته قبی شی نسبتونه نه کوي لیکن دا غويده خبره صحیح نه ده د زینونو کې د قبیل شیزي نسبتونه الله پاک شیزي نه کوئی تعویل نه کوي لکه کشاف اگر الان کې قرآنی کریم وای والله خلقکم وما تعملون اوه انسانه الله تاسو پیدا کړی او سچي تاسو کوی خکوا کبد کوی اندام الله پاک پیدا کړی عامل خیر دی او کده اعمالی حسن دیوکا اعمالی قبیده دیو پیدا کونکے صوب دی اللہ پاکنے باڈیم فسرین دا چې دا ختم اللہ علا قلوبیهم دا اصل کی علت دی لائیو منون دا پار دو دو ایمان ولنراود زکه ختم الله ولا قلوب بندش راويسته ده الله پاک د دوی فزرونه معنی د دوی ته دا ادمي ایمان سبب څه دي ختم القلب ده او ختم بیچاره ایستي الله پاک را ایستي بیا راش کالات را دي جيبا خو بنده نو که سم مجبوري مازقيږي بیو نه سزاگانې سره ور کوي الان کې خبره نه را الله پاک ختم القلم را ولی بندش الله په ژوند د بندگان را ولی مهر الله پاک وې ختم را والی. دا په سبب د کفر د دوی په سبب د بد اعماليانو د دا نه چې د دوی دا, دا, دو دا بد اعمالياني او دا کفر دا د اميمان سبب د ختم القلب به نه د دوی دا کفر دو او په عملیه دی دا سبب د ختم القلب دی ښا ذبر قرانه کریم کې او زي الله فرمایي تب الله علیه به کفر الله دوی منتضا مہر چول له په سبب د کفر دوی دو ولې به کفر ادا قران کې سوره المتصفين کې راځي بل رانا لا قلوب او حديث کې مرازي نل عبد اذا ازنب ذنب نقته في قلبه نقطة سوداء کله چې بندا ګناه کوي او ثور تا معمولي باندې پزړه پیدا شي نو څومره چې ګناه ونمخه تزيته اغه دا غټي کې نو اغه پوره ګير دواشي مادهوی چې دلته ختم لفظ جامع او ختم صرف پوره جوړس کیږي اگر اې ساری گیا. نو اصل کې ختم القلب چې لګي کړه دا په سبب د کفر او د بد عملو د انسان اباظه محققین دا وی چې ګورا دیو عمل کولو دا پارایو مباشر یو فاعل بکاریو سبب بکاریو یو سڑے پانسی شو نو عام خلق داگ پا بارا کسے ہوئی اللہ غرق زکر فاعل حقیقی الله دے مباشره دغه انسان فخپل دی ښه او دغه مقام ته چا ورسو دي په اعمالو ورسو مړه عملو نه بعد یا سړې بعد دا درې وړه امی ارا استعمالی دي ښه نو قراني کریم کله هغه فایل حقیقي ذکر کوي چې الله پاک دی ښه کله دغه انسان اره اسباب ذکر کې چې عمل كلا نفس هغه انسان چې مباشر دی هغه ذکر کوي ختم, ختم الله على قلوبهم بندې شرایست دې لا پاک اعلی قلوبهم دا دوی په ژوندو مانته ګور اعلی سره ذکر کړي په ټول ځړه مانته ها على لتمكن ميګ دا ختمي بس پدې سره منته راغي هر شي او دلته قلووب نه مراد اصل کې زګر د محل مراد تن حال ګره محل د صدر چکم دې ګره اعلی سوتورې هېمنه دې دا سینا چې دغه محل د فواد دې فواد محل د قلب دې صلب محل دا اقل لیخا اقل بسرکی دی پاقا زڑکی دی او حدیث کی رضی کنی اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُوْغَ اِذَا صَلَحَد صَلَحَد جَسَدُ كُلُّ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ جَسَدُ كُلُّ الَا وَهِيَ الْقَلْبِ فَوَادْ اغا دو وخت ټوکړې ته وي چيزړه پکې پروت دی او د زړه د محلې د چاډ پر د عقل نو ذکر د محل مو راته ناغسته اقل د عقل نو بندش راويستې د لپا کلا قلوب هندو په عقلو منته عقل ولې بنکړې ده دا کافر پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم بورتا دعوات پر کہو اگر کافر اینادی یادی زمانہ کی اگر کافر اینادی قرآن وردہ بیانی گی حدیث وردہ بیانی گی مبلغین لی گیا دی لیکن اگر تس نمس کی گی نخل ذکر اللہ پاکی پا دی عقل منی بندی شرائیستے دے پا پوئی منتی بندی شرائیستے دے انسان پا باقل چلی گی تمیز دخابت پس سره گی خو په عقل سره گی چی اللہ عقل واقلی گا نا ایدھا نا عقل واقل پا عقل والا بندشو لگا ورچی کلپ پیوشی بندشو لگی والی فافا مانی محر پو لگی اتنو نبا کی صدن نجی نبا حر رازی. سوچا مقام تے نہیں رسید لگ. د قران کې پکافر کې نه خیر دن نکیږي نه دي دا کفر به اوځي خا او قداسې معنا کوي بندش بندش رويتي الله پاک علا قلوب او ځروون د دوی منتي نو هغه چې ذکر د محل مراد تنحال واقلون د دوی په سبب د اعمالو د دوی دا اعتراضات به ټول ختم شف چې بندي شرا ویسل الله پاک د دوی پذرونو په سمو ده عملونه د دوی والا سمعهم او په وګونو د دوی منته دا وعل سمعهم وردا د چدا د علا قلوبهم سره ده دا, دا ختم اعلان شوو چې له سم له افار مغ ش د افار سر لګ ح نه ده ځ سر جاسی کې را الله مهورولې د دو په وګونو منیا د دوی نو غور د دادا چې وال سمهم دادا ختم اعلان لري غور سمعهم سمق مصدر ده سمینه مراد شه ده یو خوغه قوت دا اوریدو اوتی سامعه دیم سمینه مراد هغه مواذی د سمع چاغې ته اذان وای غوغو نه وای نو دلته د سمع نه مراد غ قوت السامعه نه بلکې هغه مواذی د سمع دی لیکن دلت سمع هی می هغه مواذی و سره ذکر کړي معنی چې فهمدای والا سمع بندیش راویستے الله پاک پزینو پا د غوګونو د دوی منته پزینو دا وریدو د دوی منته مواذی سما لیکن مواذی ذکر نکړه هغه آسان ذکر نکړه سما ذکر زګه باځه وقته انسان غوګنی او وریدل کوي وګ ولیا غوښ کړ شي یو غوښ ور سره پیدا نه لیکنه او رېدل کی هغه قوت سامي ا ابصارهم غشاو پرمخه دیو انسان فکر کمزور دی عقل کمزور دی عقل نه کار عقل نكار سمانا عقل کار اونک و یوشمان دپو اونشو نو زسره چاته وخه کیدا چانه قوا ورا بخپله نپا خبر بس پو اس الله پاک بندش را ویس اخرت نه موغس وعلى او بندش فو زینو د وگون من تم رايز زینو د اورېدول من تم رايز هغه بندي سمانه نه عقل نہ کارواقس عقل بند شو فق حق من کې نه پوي چې حق ورته بیانأي او څومره حق ورته بیانأي کنا وان للحق لکارہون دا سي دا حق څنګه دوی بدګړي ښ نو پوي کې په يوم نات ورته بیانأي نو په څه پیلږي دا باندشتهګه شو اکثر داس خلکو ګوره چې قران بیان ای نو بس د لنبی اقوبر رضی الله عنه سخت تکلیف چې سخت بد پلی ابیش احلی حق موحدین د قران ولا خل قرانی کریم به دی دور ته پنځه پیریان او سوګر تو اوویان نمونه ولایخي هر چا له پاره زمانه کې نمونه نو بیا دا خصوصا بد بدله کې دا واسونه په بدله کې د قران کریم تفسیر په بدله ای زکه الله پاک دا دوی په وګون منته باندیش راځي ته باندیش د امانا چې حق او ادل پیډیر ګران لګې ډیر بدله ای د سره بیا واخنه ای وا لا ابصرهم رشاوتم اپاستر کو د دوی مانته رښاوته یو قسم پر دیدی یو ناشنا قسم پر دی نکرت تنکیر دبر یو ناشنا قسم ګور افسر یو بسارت دا سترگو دے لیدل دا سترگو دی یو بسیرت دے یو بسارت دے نو علا ابسارہم نو بسیرت دا زرچ کم دے دا قوب آغا مخ ذکر شکنہ علا قلوبہم تھی ذکر بصیرتی قلبینا مراد کو اقل لے ده زنس ترگی او ده مخص ترگی نو وعلا اب او پستر کو ددوئے منتے ددوئے پستر کو منتے عیشا وتن یو قسم ناشنا پر دی بندش راوی ته الله پاک د دوی پستر ګمانته دیو ناشنا ک سمپر دو والا ابساره لیکن دا ختم لاند نه دی جنا جدا مانا به ک والا ابساره او پستر ګد ته منته یو ناشنا ک سمپر او ددگا علی ابسار اطلاقات پر قرآن کریم کی مختلف شویدی خواہ لکر اس تو سورت القعف ہوگو رہے تو سورت القعف آخر وانے سورت القاف اخر الذين كانت اعينهم في غطاء يعني ذكري غطاء مل دي ابصارته نه بلکی غشا وعلى ابصار غشا د دوی پستر ناشنا قسم پر دي جون دي ته نو دیتا غیطا اموئی دیتا سوئی غیطا لیکن دل دل تابیر داغی پسس رکر لی پیغیشا وطن چاگا ٹول اسطرگی ولی سکر لی راگیری کڑی دی فا. نو گور نو گور پسر سرا د اقل نکاروان اگر اسپا اقل منتی اللہ پاک و اللہ بندی شراعی استے دے نو علا سمیم هوگون و اللہ پاک بندی شراعی استے دے حق او ریدل وردیر گران لئی زدادو خبری نشتی خسترگی خوشتے سر خسترگو منی خستر اگورا کر صدا خو ده په تا میز وو ده حق ده نه خاطر په میز وو کی عقل کارونک کارو کارونک سمانه او غوږ منطقو د چا خبره اورینا نظام په خپل پوه کوي نه دا چا نه نظام پوه کوي د چا خبره مڼا وری دا خبره ده حق پروستو بيدیر اگر نه لګي زمڑا ریسالی خوشتے کن ریسال رو اخلا دا دویسے کتابونا خوبویا کتابونا رو اخلا ستفاسیر رو اخلا ننا دا کتابونا وار تو اکثر بیا فتویم لگی گی دا تفسیر ماں گو دا کتاب ماں گو رائے خدا دا فلان کی کتابونا نو علا عب سارے د کافر عین ادین الله پاک قسم دا دی وړاکه اسباب د علم اغستری د انسانيت اغ صفاتونه غسری د علم چکو اسباب عقل و سترگی وګونو دی وړا تن الله پاک واغستو اولای ککلان بلهم اصلہ لکرست سوره الاعراف کې یوسل یو کم نو کیا اللہ پاک ذکر کی دادری وڑا ذکر کیا صورت العرب وَلَقَذْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَسِهِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ اللہ ویده جہنم دا پارمانگا پیدا کری دیدیر دی د پیریانو دا انسانانو دا لهم قلوب لا یفقهون بیا ورہ لیکن نپو کوي ځان زان پدغا زرنو منتے لا یفقهون بیا و لهم آیون لا یمسیرون بیا حق اور ادل پینک ایستر گشتے و لهم ازان لا یسمون بیا و غوغونشته لیکن د غوغونو منه حق اورې دل نه کوي یوو مشته سترګې مشته غوغونه مشته لیکن الله وې ولایکه کله نه بل همازل دا ډنګورنه الله پاک به سري بدتر دي نو د دنیاوي عقوبات دنیاوي صدا د صدا الله پاک د اسباب د علم نه د عکس سکی محرومه کیږي او خروي سزا سزا ولهم عذاب نظيما د مومنان او خروي حكم صبيان شي ولائك هم المفلون كامل مومنان او دلته ولهم عذاب نظيما ذويد پردي عذاب الشان والا لوشان والعظيم تنوين سرج لوې شان ولعذاب دیوال ګره دین اندي څوک دایست دی لاله چې صرف کافرانو ده پر عذاب دي هم ولهم حسره ذکر کړې د دوی د پارا خاص د دوی د پارا عذاب نازيم نکیو مومین آسید داگه دا پر عذاب نشتی اخری زکر بیا خود حسر سخبر سفایدہ پیدا نشوت جواب دا دیکھو را چی ولہ هم عذاب و نازیم عذاب صفت عظیمون ذکر کڑے دے کافر دا پر عذاب دیلوی شان والی ہم مومینان لرہ با عذاب عظیم نہیں کرنے خو نفس عذاب و مومن توم ملائیگی مومن عاسی تاجی اللہ وغاڑی او کہا اللہ امام کیا گا جدا خبر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِهِ وَمَا بِمُؤْمِنِينَ دادا غدرے میں من ذکر منافقان سورة الفاتحی فزوالین سر ذکر کڑیو رزوالین خوڑی ریمانی مسادقیڑی رو پایئے کیوں مزدق سو منافقان د منگ دزوالین سرول اشمارو زکرستو اللہ علاق اللذین اشترہو الزلال دو زلالت غرکڑے دے نوش زلالت غرق اگر اندازوالین شو زلالت واغس خدا زوالین نگر دا منافقانو انزلس قباحتو نبیانی انزلس اوصاف قبیها گره یو قباحت پا دی آیات کی هم بی مومنین دویم قباحتی یخادعون اللہ درہم قباحتی دیوامائی شرون سالورم قباحتی دی فی قلوبیم مرضون پینزم قباحتی دی بی ماکانو یکزبون درخجن دا پینزم قباحتی شباكم قباحت انما نحن مسلمون او ات وام قباحت انه هم الممسدون او اتم قباحت كما امن الصحابه صحابه الكرام متصفه او نحمق با حد إنهم هم صفحان او لصمق با حد وإذا لقل لذينا قالوا آمنا بلكنا ولكن لا يعلمن او یلا سم قباحه انما معكم او دولسم قباحت انما نحن مستهزون سوالسم قباحت في تغيان يومهم سوال لسم قباحت اولائیکن لذین اشتراؤ الظلالان بالودان او پین لسم قباحت وما اکنو محترین دا پینزلس قباحتون ادھا منافقان گورا منافق دوه قسم دے یو منافق اعتقادی دے بل منافقی منافق اعتقادی بیت با قسمت اے یو منافق اعتقادی آگا دے او آگا اخلق اللہ الہ الا اللہ و انہیں کنزل کی انکار محضہ پروت پہ انکار کی پزڑ کی انکار کی ذم قسم منافق اعتقادی هغه چې هغه او خله خله الله وای لیکي لکه شک ته او د ایمان فرق شک مې چالي ګنه دا منافق اعتقادی ذم قسم لري پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې کله ماکا کې و در هغه قسم منافقان موجود دغه انکار محض ول نه چې په کې تردد پروت چې روخو یو که دوخوي لیکن دوخو کله چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مدینه ته او د بدر معركه وشو کنه د اسلام د قوت مظهره وشو نو آلته يهودم پاتکه بنو قريزه بنو نذیر دا غرانګي دا او سو اکثرو خلق خو ایمان راوړل لیکن خو کافرانو لیکن کله چې د بدر معركه وشواله ک عبد الله ابن مبيض دوی څورو اوسو خبره مشكله شو نه دوز ځان فرګن ک په ایمان سره ځلکی ښانی انکار کو پر پرو ته انکار مهزا لیکن گور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دغه مدینه کې چې کوم منافقانو اگر چې الله پاک ورته بیا خودلهم وص علاماته پی باندې پیژندلې په ځایروس لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا و سرقېثال نه کړي زکا چې یو پرابا ګنڈه وو شي زم په مخالفت کې خپل مرګ لیکن اغا منافقان چې کوم په درو الحرب کیو سورۃ النساء د اغه ببره کی تذکرہ کی چا غوې سره قتال لیکن په شرایط یې رضاو راضی شه بلکې مغا منافقی عملی چا ته کافر خنه شه ها دغه منافقه اعتقادی ډوړ قسم نه چې ارکل چدی امه ناوي کليمه وي نبيا دوی سره به عام ماامله د مؤمنانو مسلمانانو کی زګدو کو ایمانم د دغه خپل دا بچاو د پر راوړې ده یا مال غنائم بیر ملایو ده جوغه په سر روان لړو کې که شنې کافرانو هم منافقی عملي ده چ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم په حدیثو کې دغه علامتون وویل درې علامتون خل نو خل نو ډېرې خدای هغه ما ندا چې د اعمال چې کوم دي دا د نفاق اعمال دي دا د اعمال د نفاق دي زګد نفاق په اعمالو کې څه د دوکدہ کوم عمل کی چې دوکوي فراډ وی داګه اونکي طبيعت سره لګي کې منافق وي لګي زګا اعمال هغه کبایر وی لکه یو عمل لکه ځا حدث کذب دځوتو منخانا دا کبایر دیګا لیکن د دا, دا کبایر عمل کول کیتا ګورمنګ منافق او نه فاسق وو دی کی فرق په دې کوم عمل کبیره ګنای کبیره داغه د فراده دوکی یغی دو کی, کی دوکې ښه چلی نو داغه کون کیتا سوي منافق وي دا نه چې هغه کافر دی منافق عملی لکه هغه اعمال کبیره هغه گناه کبیره هغه معصیت کبیره چاغي کې دوکه نه وي چل نه وي هو گناه دي نه دغه کوونکی تصویر لیکيږي فاسق ویل کیږي امانه د فاسق منسکو نا فرمای نو دلتا دا منافق پینزلس قباحتون ای زکر کرنی نو بیا سورة المنافقون کیو گران سورة توبہ کیو گران سورة عمران کیو گران مختلف سورتونو کې د منافقان قبائع او سابق ابی حبائن اگی دنیا آفا. وساون قضهتونه د دوی بیانې دریو څو نه زیات ګوره دلته چې د ارزې کې اکثر صورتونو کې د منافقانو کا په هاتونه چې بیانې د دې اسباب ور مختلفي سورې توبه کې چې د منافق اسباب منافق صفات بیانې الهتا دا غزوه تبوک د وجنا چې تبوکیشا تشیع کړي دا گویا که تمام احواله ملي الله پاک تکینه کوي دوی دعا وکړو دعا وکړو دعا آل عمران کې ګوره او خود کې پشاشيون او الله پاکอัลطاغه وصف بیانای نو دلته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې کلمہ مدینی پته لري او کله چې غلبه د مؤمنانو را دا نو دوی د غلبه د مؤمنانو د وجنا ځان ساتلو د وجنا د خپل افاضه لپاره د مالو د غنائم لپاره بس امن نا ویلید کلمه ویلید نو الله پاګه حالات ذکر کړي یا صفات ذکر کړي ندل <متدلت> طبعه او صاف او شهدا پینځه سوال او صاف راځم کیندا پدریو کې کی راځم کوي اخره دانون ورسره متالقات دي وامن الناس من یقولوا من ان قدیاات کی یو قبه حت بیان چاغه شه دا ما هم به مؤمنین من الناس کې باز د انسانانو نا ور د وقس ما خلقړه د وقس ما خلقړه واس باز د انسانانو یو بل فرقه مشتي ا دې من الناس کې شرر د دوی تذلیل تا چې دا لاندې باندې ټوله یو شته یو لاندې باندې زليله ټوله شته ښا سوق دي من هغه سوق دي یقول چې فقخلو وی آمنا من ایمان آورل چې فقخلو وی لا اله الا الله محمد رسول الله باجد خلقنا منع اصوک دیچی وی فقلا آمنا باللہ وبلیو مل ایمان را وڈ دیم من پا اللہ وبلیو مل آخری وفرز آخرت گر ایمان باللہ ایمان بالآخر الاخر خود و دوئی دا من نهله اوبل یومله آخریر ظاهې دابه کو د دوی ده چې من الله من لې او آخررت من ل ګړه د دوی مومن ی زی ک کړه اگر چې مومن ی کوړیرديږ دانه چې صرف دوی اقرار د د الله د آخرت کو بلکې دوی خو اقرار رسالت هم کوو او د اقرار کتاب الله هم کوو لیکن هر کله مبدا د ایمان امونتحا د ایمان ایمان بالله د مبدا ایمان دا او بیل الاخر دا منتها ده ایمان دار نه ارت په بغیره غیر کړه ایمان او منتها ایمان نه کر کړه مراد نه حټول مؤمن بی حادثه لکه وګوره سورۃ النور وګوره یا سورت النساء ګورئ او دا سورت النساء شپهتمه یا تو ګورئ شپهتمه یا د سورت النساء الم تر الى الذين يزمون النوم امنوا بما انزل او ما انزل من قبل اک یریدونا یتحاکم الالتاغوت وردل تا دوئی دا دوئی ایمان ذکر بل کتاب دیکھا اینا گوریا کسند چی دعوی دری چی دوئی ایمان درودے پاک کتاب چې تا ترا لے گلے شید پاک کتاب چی تا نمک کرا لے گلے شوی دق سورت النور وګوره او دا سورت النور آیات تقریبا و ام صليختم و ام صليختم آیات دا سورت النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول ويډی چې من ایمان پاله اوړل او پا رسول من دی راولې ګره مختلف زینو کې د دې تذکره دا ایمان د اظهار ای د ایمان په ټول مؤمن بهامه نکړی دی لیکن دلته مبدا د ایمان او منته د ایمان ای د کرکړې اشاره ټولو له شامل دغره کې سورت المنافقون دغره کې سورت البقره واغره اوره وېو من یقولو آمن لك سورت الحجرات وګره چې دلته آمن ناموږي وَاِدْوِي آمَنَّا مُفَقُلَ مَنْتِي آمَنَّا وَاِدْوِي دامانا منگو لیکن او سُورَةُ الْحُجَرَاتُ قُرَئِ او دا سُورَةُ الْحُجَرَاتَ سَوَالَ لَسَمُ قُرَئِ خَالَ قَالَتِ الْعَرَبُ وَاَمَنَّا قُلْ لَمْتُ مِنْهُ وَلَكِنُ قُولُوا أَسْلَمْنَا زَكَوَ لَمَّا يَدْقُل تاسو اسلام نواه ظاهری مسلمانانی اتا. دا ایمان تاسو په ژړکه نه در نشه تاسو دخل مسلمانانی اتا. لیکن الله فرمای او هم به مومنین او حال دا دي چې نه دي مومنان او اسی مانا مندکو ما هم بی مومنین ندی دوی ایمان راوان کی پزر سرا لیکن سورت الحجرات آیا تا او ایمان د ایمان ماہیت او حقیقت کو تصدیق قلبی دے گا. اقرار باللسان یا جوز دے ندیا خو جدا خبر اعتبار خلیل لرنه بلکې سره لاره نه ځکه کوم متکلمین وای کنه چې اقرار بل لسان عمل بل ارقال اجرای احکام دی اصل هو ایمان ویلې کې تصدیق بل تا تصدیق بل جنان ته او پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کو ویلی تو ان قاتل الناس ما ته حکم شه دې چې زبقهتال کو سو فرچاچه ایمان نه راوړې چې ایمان نه راوړ کړه عصومنی دماغ و مالو الا به حق الاسلام او شریعت خو ظاهر ته ګورې نو په ظاهر خو دوی کریمه ویلې والا لا الا الله محمد رسول الله مونږ نه کول مور جهادونو کې هم با دي ترې دي پشاشا اگر چې خپلغه فساداتي کړی دي احکام او د پاره خو سره لا اله الا الله محمد رسول الله په جبه سره وایا لیکن الله پات تک کوم ایمان قبول له اخرت د عذابونو نه بخلاصي کې فصل زړه تصديق بل جنان سره چې پوزړ سره او مانه ا دایمن تفصیل مونږ به راکړه چې تصديق اصطلاحي مراد ده منلې پوزړ سره منل نو منافق پوزړ سره نمنې نفسه وخلمانی په فزړو سره نه مانی کنه سر کله واه ما هم به مومنین یوهادعون الله والذین عنه وما يفدون الا آیات کې دو بحثه نده د ذکر کې یو یخادعون اللہ انبیم و ما یشعرون دا یخادعون اللہ دا گورا پاعتف سر ازی کرنے گزا کدا جملہ مستان فدا جواب د سوال کدا الله فرمایل وا هم به مومنین دا مومنان دي حالانکه دوی خوې امننا امننا بالله منګ ایمان ورنه پالا الله ورته مومنان نه وي دا ولې زکه یخادعون الله دې د الله پاک سره دوه کا کیف یخادعن الله غرا خداع الخدع په لغت کې ستوي لګي کې فساد توې لګي خدع په لغت کې لګي کې پټاوله نو دویم ایمان پتکڑے ہو نا کفری او مقصد اسو فساد کرو لگا او په استعلا کی خدسته لگی چا پا خیال کی پا خلاف دا ارادی جا پا خیال کی پا دا په خیال کې په خلاب د اراده سره ولې هغه منافق ظاهرا کلمه الله نو مخاطب تا بسخاره د مومن دا غو اراده خدا وه چې د مؤمن دغه خیال خدا وه د لیکن هغه سو کافر ہو نو چامن ته خلق را وستل وا خلاف دے اراده د مخاطب یو خبر ظاهره ول دغه تر سوی نه کیږي قضا کی یو خادعون الله دوی دوکا کید الله سرا والذین امنو ادا کسن سرا منو, منو چی ایمان را وړه ظاهری او اشکال دار আজিکا چدا خو مفعال ده د مخاضعين ده کان خاض يخاض و مقاض او د باب مفعلي یو خصوصیت ده چې اشتراک منل جانبین یی صدور منل جانبین نودو د الله سره دوک کوي نو معنا الله هم د دوی سره دوکه کوي نو جواب د دیو کنه قران کریم پخپل هو هو خادعهم بل ده کره دوی دل لاسره چلکین والله د دوی سره کوي دوی دل لاسره چل دا کوي چرا ظاهره مسلمانانو کې ځان ځان نکړه د مسلمانانو د ثورنه ځان محفوظه کړه کلمه وایخه لیکن الله پاک کو سره څوکړه جزا ته صدقشانیې کله دنیا سو مرده کو تیر به کې پتاګ چل ور سره ودا وخت یې لیکن اصل جو انت چرال نو پتہ بلگی او باج داوی چې نا یو خادعون بای مفالا ارځ کی دانا چې سو دور ځان وې نه کالنا کلا با بای مفالا د مبالغې د پرم استعمال ی یو خادعون الله اذا اللہ سره ډیر چلول کوي څنګه او ولزینا منه دا کس څنګه فرچه مؤمنان دي د مؤمنان سره چل ولسه او ظاهره ده چې دوی پد کافر مرګ لري لیکن سرګند چا سره مرګ کوي دا مؤمنانو سره کوي لیکن کله چې وخر شن بیا په شاهده لیکن اللہ فرمائے وما يخذونه الا عن فسوم ابا جو بغیدل تهضروی یو خاطه رسول الله لیکن اللہ فرمائے وما يخذونه الا عن فسوم شن دوی په حقیقت کې الا عن فسوم مګر د خپل ځانونو سره کوي زګدغه حقیقت کې د ځان سره چللی لیکن او طالب العلم دے مدرسہ کی داخل د دا مدرسے د طرف نور دار قسم سہولیات دی استادانا سبق و نوائی کتابوں میں لاؤ تمام قوانین زوابی دی اگا من اللہ گئی لیکن اگا حیرہ پیری کئی خواہ ناس دے لیکن فکر ای بل دے دے تقرار کیوں زوق شوقی بس شل ول پا استادانا منی کئی او وخت پاس کئی بزره استاد سره او دا چل خو اصل کې د او د مدرسې سره نه دا د اندازان کوي زګ چې کال ختم شي نو کور ته غوښنه روانه سرهږي خالی راغلي او خالی لاړ څه شي د روانه منافقو د دنیوي مفادات د پارا د مقاصد د پارا د دوکي کوي او ځانې د مسلمانانو په جماعت کې در نه کړی ده لیکن خپل آخرت تبا کړی ده نو حقیقت کې دا دوکد مؤمنانو سره نه ده د مسلمانانو سره نه بلکې دا دوکا او چل حقیقت کې د دا خپل ځان سره نو یو صفت د دوی سره د مخابه چل ول کول دوکا کول او دې زمانہ کې د غشي نه منافقې عملشته کا زام ترواسي په چل والمن کا ولمن و وخ فاس کاول باندې و ما يشعرون دا او نه پوویږي دوی پټгай د ځان خپل و ما يشعرون مفورنه د ذکر کړې مانه خدا دا وه ما یشرون نو پویږي دوی پټګي دا ټګي چی دوی کوي کنه الله وی دوی نه پویږي پټګي سمانا دا ټاکه د خپل ځان صدیکی د دوی تبایدا د دوی بربادی دا غره د شعور یشورون د شعور نه دام یو قسم د علم نه ښا دیتا ادراک بالمشاعر وای ادراک بالحواس لك الله پاک پر پا دنګره کتاب ادراک بالحواس اخره ا تر دې پورې الله پاک د شعوري بسيطه په دې ګټو کې مې خبره کړې نبی صلی الله وسلم وای او خود شي وليد کنا او حضور جبلل يحبنا ونحبه او خود خو یو غرد منور سره محبت کو دی دا منور سره محبت کوي الله پاګه او شعور بسې ته پاګه جماعت وکي مخه لیکن ادراک مشاعر چوکم دي الله پاک د حواس سره د ادراک شکم د کنه دا الله پاک په ډنګرو کې مه خیره لیکن الله پاک دلته د ادراک ته مشهرو ادراک د حواس او غیم مفیکا سمره د منافقان د ډنګر نوم زیات بد تر زیخه هغه سادراک کې د خپل خوب د دن او دون پاک بیل قول دا شعور آغستے او دا لفظ مختلف ذینوں کې اللہ پاک استعمال ہے دلتا د منافقانو د دا باروامای شعورونی ویل لیکن د عام انسانانون دا بارا اللہ پاک دقا صورتو گورا ہے دقا صورتو البقراو گورای رسول وَلَا تقول لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِهِ اللَّهِ مُعَاتٌ بَلَّا حِيَاوًا وَلَاكِنْ لَا تَشْرُونَ مَنَا اللَّهَ پاک دیشو حداولا یو حیاتِ برزخی ورکڑے دے ظاہیرن خو تاسو اولیلیچی دا تک تکشو او جلیشو تاسو او سپارل لیکن الله دولزیو قسم جون ورکوما یو قسم ژوند دې داغيب باركي الله ولاك الا تشورل تاسو داغيب باركي سقسم ادراك نشي لره تاسو باغې منته نه پوي او دیشو روشه دغې کیفیت بیان نه دغره کې صورت له نهاله وګورای چه الله پاک دا آغاب بندگام دا پاراچی کو دی کانا آغوی دا پارامدار لپس استعمال کردے دے خر یویشتہ محیات غیر وغیر رحیائن دا تاو چاہتا لہا مدد سوے دا کمڑ دی پجونی دا کمڑ دی او غیر احیای ندی جون دی پجونې دنیاوی سره وا ما یشعرون ایانا یواسون اغه کی دمرم شعور نشتاه چې موږ بیا خلا ه جون دی کیبو زمنګ بیا کلی کلم بیا پور تکیرو دینه زمنګ اوری پارشه پوی زمنګ په حال منی پوج دلتا الله پاک د منافقانو پسفت کی دا ذکر کایو ما یا شورون دوی نه پوئیږي په خپل ټګای مونته نه پوئی دغه په انجام مونته نه پوئیږي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولاهم عذاب علم مما كانوا يكذبون دابل پدی آیات کے دو صفات زکر دیخوا یو فی قلوب مرزن بل بمعکن ایک زبود دام جملم مستان فضای و قسم اللہ نفی قددوین ومائی شعرون شعورت ان نفک حق نو سوال دار اگې چې دوی دمرم نه پویدل ولی نه پویدل الله وی دوی وما یې شورون دوی نه پوی موجه صدا چې دوی نه پوی الله یې زکه چې دوی جوړه د بیماران اب یارا ورده فی فی قلوبه علال لطمکون وی کنا افی قلوب فی دعن غماز تپاره فی قلوبهم دن پزرون ددوئی فی قلوبهم دن پزرون ددوئی مرزم یو قسم بیماری دا یو قسم بیماری دا گورا مرض دو قسمیوں مرض جسمانی بل مرض روحانی کا اسی مرض توی لیکی گی لغتاً زوفتا کمزوری توی لیکی گی کلچه جسمانی بریشنی انسان نو جسمانی مرز چکه لاایق شو انسان تا منس د دې افیدال نواو اوز صحت او د ژوند په صدې په علاج معنی ده که د صحیح علاج وک غته وبچکه او که صحیح علاج ونکه خپل ژوند یې اوبل یو روحانی بيمار دي روحانی روحاني بیمار څو چته د اعتدال نه د شريعت نه اوخته دي دا د شريعت نه خلاف روان دي د اعتدال نه خلاف روان وو د روحانی صحت ده چې کوم دي دا مو خو د فقره په قران او په سنت باندې په شریعت باندې ووکه د دغ په علاج په قران او سنت باندې یو کو نو د داخري جوان باسه شي خسته بشي او که د دغ په علاج په قران او سنت باندې باندې ولنن کانو لاړ تباشو اخرته سو شو تباشو نو غرد د دشمني بماروم علاج دی ډاکتران علاج کوي لیکن کله چې بیماری بيماري در تراله رسومات در کې در نشو شرقيات در نه کې در نشو بدعاتو کې شروعي عملونو دي تباہ برباد عقيده دي برباده او ځدی علاج د اعتدال نواقصه وس علاج پر صدق قرآن او سنت باندې نو قرآن سنت طرف ته خوشي دي ګوري نه او قرآن سنت سنت په بدله کې داغه مخالفت کوي خود دغه نه جوړتیا کې هميشه پروت دی نه جوړه دي الله وي فی قلوب مرضن دنه پوزړون ددې کې مرضون یو قسم بیماری ده نو فزادهم الله مرضا زیاتی کیدوی الله مرضان بیماری پس سرا په نزول د قرآن سرا ورته د علاج خو قران کریم چې په هغه سره د سیحت مندلای لیکن فزادهم الله مرضا زیاتیکای الله پاک د دوی د بیماری پته را کید مؤمنانو په ننوز د قران کریم زفت خود قران کریم نا لری لری تختیلک سورۃ توبه او ګرایو بس معناوبه واضح ده د سورۃ توبه آیت او ګرایو سل پین د اجتماع د سورۃ توبه آیت او ګرایو سل پین د اجتماع بر اينو غو روايځه ما منزله سوره الفمن ميه يقول ايكم زادتوا هذه ايمان فاما الذين من فزادتم ايمانا وهم يسترشون واما الذين في قلوب مرض فزادتهم رسن الى رسم هر چي منافقان هر چي کسان څنګه په ژوند غوي مرض دی دي بيماري ده نفاق پرته دهګه نفذاتهم مرسد مزیاتی کوی د آیات دغه سوره د وی نرا زیاتی کوی د دوی گندگی سره د گندګای دوی بل <سؤال> موچبل سوره را دین نور گندگی زیاتی کی نور پلی تی بیماری زیاتی کی شد د غشن چوشل سوره نره له خلاړه زيت تورسید نفذادهم الله مرضان ولهم مذاب عليم ولهم مذاب عليم ګرد د دا داسه مرزه د دا داسه په صفته فضي چې دا سبب د عذاب د مخکې کوم صفاتو نه ذکر شومل د اسباب د عذاب نو الله فرمایوالهم اصحاب علیہم د دوی د پردې عذاب ترنات علیم د مولیم نره مولیم سمانات د رسون کې داسې عذاب چې د دوی زونه بد درد ای مولیم دل تعلیم پمانه د مولیم سره د رسون کې دوی مومنان درمن کړیو د دوی کارونه دا شیو الله پاک باندې دغه بار عذاب مولم ور کېدا سي عذاب شګه بار د دوی زونه دردې دوی تبر دد رسیه او ګوره درد اغه ځکه چې ظاهري شو زخم نه کوي خوږيږي بے ما کانو یک ذبون دای پنزم صفت، دلتا باعث سبب یدا ما مصدر یدا او کانه په مضارع فعل مضارع من داخل شي کانه جو فعل مضارع داخل شي نو استمرار پیدا کوي د عذابی الیم دغه سببونه خودي لیکن بل غټ سبب چیرې د عذابی علیم الله پاک د ویلو لوري ورکیا داب درنات سبب ددی چې دوی امېشه دروغ وایونکي، امېشه دروغ وایي په سبب د دې چې دوی امېشه دروغ وایي منافق کارته درو ګوربازي مختلف قسم کبایر دی قرآني کریم لیکر کې لکن باز کبایر داسې دي چې دا وایي الله پاک سزا بیان کړی دا الله پاک دا وې څوک چې دروغ وې نو هغه د پاره عذاب الیم عذاب درناک اما کې موږ د منافق دا او د فاسق منافق یملی او د فاسق هم یې انکه فرق هم چې په عمل کې دوکويګا کبرت یې لیکن دوکا دا فراد دی پکې دا منافق دی خا چې فراډ نه کبرت کوي لیکن فراډ نه دی دوکانو دا غاغه تاسو یې فاسق ویني کی پکا بايرو کې په ګناوونو کې ټول کې صح ګناچ کوم دی غا دروږي فراډ دی چل ول قران کریم مستقل در دروغو گن و دروغو دروغ تذکری کوي ګن لعنت الله للکاذب او دروغ ده الله پاک سره دروغ جون کوم انتدا الله پاک لعنت ده الله پاک د خپل رحمت انہوں له ریکړي او دروغ دا سی او شے دے گا دیو سوڑی جرم بماب که لیکن دروغ دا نماب کی گی او نن سبا خو زندگی پا دروغ دا تمام معمالات پا دروغ دی کسیاست کیا گا در دروغ دی تمام ماحول در دروغ ده الله <اللاوی> وی دوی له زاد ذات درماق پسور کوم چې دوی دروغ وای او هميشه دروغ وای وايي اذا عقل لوم لا تبسدو فل ارض قالوا انما نحن مسلمون ګوره دلته په کې بل قبا حد ذکر کړي انما نحن مسلمون سلام اداه سر ذکر کې واذا عقل زکه دام سبب دعذاب دا دی ا یو قسم سبب دعذاب او کله چې ویلی شوه دلا تصدو فل او دی روانه مکوې په ملکي فساد مکوې په ملکي ا فصاد څه فساد وی لیکي کې قرو جو شيع من استقامه د شيوات دل دسن د استقامت او په اورب کې فساد ستې لیکي نظام د عالم خرابونه لو كان فيهما الہات الا الله که دو خدایان و اینو نظام پر درهم بر د دوه فسات څو د دوه فسات مخالفت د رسول الله صلی الله علیه و مخالفت د سنتو مخالفت د مؤمنانو د غوي چغول خوريانه د غوي کمزوریاں بیانولو د عشری خراب اولو لا تبسیدو فی الاروز روان اے مکوی فی الاروزی پا دیز مکا کی اوگور ازا قیلہ لقیلہ دی تمریز دی پارنہ دے بلکہ فائلی ذکر کردی لی او ازا را زی لی الوقت کله چې ویل شي دوی ته یوازې د متنیک سره موي متعلقه منافق ته چې کله ویل شي کومي زمانہ کې ویل شي سوق چیرته هو وی کنه لا تبسدو فیذرور ذران متوی فمل کی فساد مکوای عالم مبرباد وای باز خلق بل د شهرت د پارا سوس ته شهرت د پار مخالفتو نه بکی پروپاګاندا بکی فتوا بازی بکی یو علاقه د جګه جوړا لاقلا او مشرانو موحدینو په کی خدمت کړه دي په د خپل شهرت د دا پارا داسه مسائل شروع کی په علاقه دا. چیر خلکو ایدار غټ مناظر سے د ډېر غټ عالم سے علکه پتی باندې خو ته ملک فسادر والے ملک روانه والے د باجو مسائل فرعیه نو مسائل علمی ای ک بعض مسائل بعض شیچ دغه کیفیات به بیان کړي رته د زور پکې سل لا نو دوی سوي منافقين د چې بکلو ویلو شي چې داروانی مکووي قالو انما نحنو مسلمون ورسره شد مد سره جواب ورکي طالب وایي دوه يک انما مسلمون جوړ جاړې کونکي او جوړ جاړې راوي سون کيو تشمیت الفساد بل اصلاح فساد تا اسوی اصلاح کئی فساد لیکن ویدہ خوز اصلاح کو ما زما مقصد دانا دیکھا بایو سڑو بایو خبر غلط ہوگی یا یو کار غلط ہوگی اینانا زما دانیت نہ ہو علاکہ فساد تا سرنگی تا د خلق ذهنیت बर्बादای عقاید बर्बादای کومه کیدا چې قران او سنت بیان کړی دا ول خلق تداعا عقره ران خرابای خ ول دنیا کې دا کوششونه کوي چې كوششو د الله کتاب باندې شي دروستو قران کریم نشي د خلق د عقاید او اصلاح باندې شي دا وینه زه خود فساد کار نه کوبلکه سپمزه خود اصلاح کار کوم وَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُبْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا اَيَشْرُهُنَا دا دی بازو خبرو الله پاک پاک پاک پاک پاک جواب کئیسا تا تداغی جواب پریو دیونا اللہ پاک پاک جواب کئی اللہ بر حرف تنبیر او کہ او دینوی ویغ د دې مفسدين او د خبرونو متاثر شيای د دوی د پروپاګاندو نه متاثر او دوی ځان نلوېلې پګړې وې لولې مسلمین دانتوي ګره الله یا الله خبر شي بیدار شي بیا ان راوړل را. بیا روس انهم هم راوړل را. بیا مفسدو من المفسدون الله فرمای الا انهم خبر شي یقینا ذوي والمفسدون دوي فساد کو انکری دوي فساد کو انکی یقینا دوي دوي فساد کو انکی الله عزت او تا خبر راکوم دا شان ته چې مصریحین وای دا سړي دروازه کو انکی دپا ولکن یشرون لیکن دوی نه پويږي په خپل بیل الله پاک د ادراکی شعوری اغسته دی دوی د خپل بدکار ته خکا روان د فساد ته دوی سوی اصلاح وای وي وای ذ عاقل لو ما منو کما وان الناس قالوا انو منو کما امن الناس فها الا انهم هم صفه ولكن لا يعلمون ayat ki dirqa ba hatuna dirya safiq bi hayi dikr kridi wa iza qila lahum aminu kama amana nas lakata de ahli bidaah hota che sade wi mal ra dai hanafiya ni jo hanafiyat mane kaina ta پو باب د حنافیهت کیو ګورو پو باب د دیوبندیت کیو ګورو اے مسلمانان مؤمنان اراده قران او سنت وګورو ښا عقیده ورته وای د دلیل قطعی راوړه مسله فرعی ورته وای اوس د دلیل ظنی حدیث صحیحه قرراوړه مسلکی حنفیه ان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داغه قول قرراوړه او کنه مساله علمی ده نو مساله او ځان لدا علما خپل او زوخ شوغه وای ځا قیل لهما مومنون دو خد تقا ځانته مومنان وی کنه موږ مومناي ځانته له بلی لګول له صحابه کرام په صفونه کې ده کله چې ویل شي دوی تا وای اغور الله <سؤال> پاک داسی کلمات راولینې چې دا یو زمانی سره خاص ای ځای راول د قید راول کومو وحی چې تاسو خلق منافقا هر صبح چې ورته وي چې قران سنت صحابتي کړه دی بیا الله دې وي اکبیرین نه مې او کلت ویل شي دوی ته عامو ایمان راولای څنګه ایمان راوړې کمال امن الناسو پشانت ایمان د کامل خلقو ایمان راوړې پشانت د ایمان د کامل خلقو الناس هل اسلامي حدیثي صحابه کرام مراد او د صحابه کرام او کریم جا بجا صفات بیانې سورة الفتح کی بیان کڑی، سورة الحجرات کی بیان کڑی، سورة توبہ کی بیان کڑی، سورة عالی عمران کی بیان کڑی، قلب محاجرین و انفار اسرائی تسریح کڑی خواہد. اگر سورة کی یو آیت زو گرہ یو. سورة توبہ رو وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ مُهَاجِرانْ انصار او خلوسي مهاجران انصار او پسراوان دیکن هرې زمانہ کې پښه رسول احباب کرام او مهاجر او انصار او تابعین عارفه کوي نور رضی الله عنه و اعد لهم جنات تجري تحتها الانهار قلت من نظر وڑے نو دو صحابه کرام او صاف الله قران کریم کی چھ جگہ بیان ہوئی دل چورا امینو کما امن الناس ایمان راوډای و د ایمان دو کامل او خلق او دل د تشوی په سکه دا خان تشوی په دې کې را چې هغه شان یې اخلاق خپل کیا شان یې عمل خپل کیا شان یې اخلاق خپل کړي هغه شان یې اخلاص ځان کراولای سرنګ چې د صحابه کرامو لپاره معلومه چې صحابه معلوم کرام معیار ایمان هم دی معیار حق هم معیار ایمان هم معیار حق د دیو جنا افعال او اقوال د صحابه کرامو مجموعه یو غره د حجه او دلیل نه نو اشباد صحابه کرامو سره دا حجه اقوال د یو صحابیو او عمل د صحابی چې کل ظاهر یو مسله په قران او حديث کې نه وي بیا کو عمل د صحابی او قول د صحابي حجت دی قال چه ذو صحابه او با اخوال و کې اختلاف راغې زمنګ د تمام اقواله فعل حجت یږي چې موږ یو ذو صحابي قول اخلو اګه دانا شد پل صحابي مخالفت راځي دغه زمنګ د پاره سره حجت دي قالو انو منو کما امنان صفه نو دوی سوي آیا ایمان دا اوڑا منگا پشانتا دا ایمان د کامو عقل و خلقو صحابو تا سوی صفحاو د صفحا جمع دا صفحی دا العقل تبی لکی شی اقلم سوی کمزوری بی او صفحی پا شریعت کی ستوی لکی چ په دین نه پوېږي په حق دین یې اعتراف په دین باندې پوېږي نه لکه د حق دین سکه اعتراف کوي قران او سنت باندې پوېږي نه او سوی چې موږ سوي اهله حق یو د نن زما دا فیسبوک یو راه هیڅ یې سګور کې کینې و شروع دي بینځه شپک تنجه بس ځان ليو جماعت ته جوړ کړي بس لیکي سګسنه لیکياره سګسنه لیکياره وسی اميډیا هغه ټا میډیا هر څوره پکې منظر یې دی لکه ټاپ اپ بوتل قزولر شړې ماشمي قزای جوړدار لیکنه ټاپ اپ په چلوولو فویدل نه فویدل دا خدای چې کارنده دي نو ګور د صحابه کرامتا سوي صافي دوه تصفي په سيټ عبارت سو صحابه کرامتا دلته دوی سه انو منو کما امانه صفا دا گرنگی دا سفارت چی ختمی گی سیقولو صفحا او من الناسی ما برلہ من قبلتیم اللتی کانو علیہ لیکن صفیح سوک دے اللہوی صفیح سوک دے صفیح سوک دے صفیح سوک دے خلاب دو رسول الله دو صحابہ اکرامونا کئی اگر صفیح دے اصل کی صفیح آگا صفیہ سل کې لیکيږي بي دو صحابه کرام او ته بي دي نه وې زويف الر صفيه ستوي زويف الر توي اده ورڅولې چې ګوره د پلار نیکه ديني پرېخې ده هغه وګوره دې سړي سره دو خپل جان مال قربان کړي دې خپل ملک پرېخې دې پلار نیکې پرېخې دي زمکي پرېخې دي علاقه پرېخې ده دل تراغلي دا صدی صفحہ دا بیدی نئی دو دا خلپلار دین پر ایخے دے اللہ فرمیالا اِنَّهُمْ هُمُ صفحہ اللہ جواب کوئی خبر شیع ویق شیع بیدار شیع یقین اندوی هُمُ صفحہ دادی کماقلا دادی بیقفا د قفان خدا معلومه دا شواچي صحابه کرام تصفي وي او دغه زمانہ کې خدا سي خلقت صحابه کرام ته منافقان وي نعوذ بالله صحابه کرام د بيدين وي په کومته لا انسان لګي علق تاسو دغه سري سوفه علي الله وي الا انه مصطفى اهل تشيع دا دون غرص الله بها بلشتی اللہ و ارتوی اللہ اِنَّا هُم هُم و صفا سوگ چو صحابہ اتراہم انتی اللہ انتعان کی سوگ چو ورطا صافی ہوئی کام عقل ہوئی. ہوئی. یعلمون دا کن دا د دا لی دا فیل ولكن لا يعلمون اما فور نه ذکر کړو لكن نه پويږي په خپل کما قلت يا مانته ولكن لا يعلمون انهم سفها خپل کما قلت يا خپل په قفيا نه پوي اکثر دا اهل باطل ځانځي دا اهل حق وي دا ډير خوشالي الله وي دا نه پوي دا لیکن لدفل صدرات دا چه دوی سره دا ادراک کینشتی خواب سمانا دا جاہلی مراکب دی آنکس که نداند و نداند که نداند دا تصوی جاہلی مراکب ہوئی گا چه خفل بی علمی اوزان تا یا وسړې نه هکدهو ځان ته حق پرې شوې الله وی داسوها دا منافقان چې کوم نه داسې دا ظاهر مراقب دي ادا خو یې کنه همچو ډنګر نه استا د دوی شانه ډنګران کوم ځګي د دوی دین په سمونه فیسبوک باندې وېخا د چا عقیده اصلاح او نه اقدامات اصلاح او نه اقدامات کې څومره رسومات څومره بدعات دي څومره خلق په شرکیات او کفریا توکو پرایدو کې افسر دیغه خلک هغه فرقه شاعت توحید او سننه چې د بدعات او رسومات او د نه کړی او د خلق او اصلاح کړی تر اجازه په هغه باندې فتوی لګاوه و ایضا لقلذین منو قالو ومنه قالوا انما ماكم انما نحن مستأجرون غرد اصل کې د مکیه آیات تشریح د په آیات سره ومن الناس من یقولوا آمنا وما هم بمؤمنين دغه آیات د تلته شریکي ښه درس سوال دار راغلی چې دوی صحابه کرامو ته صحابهو په صحابه کرامو دغه شنې پرېخي نن صحابه کرامو ته کما امن الناس کما امنه صحابه فی ان فسهم دا دوی چې امنه امنه وای کنا دا ارځی چې امنه به بلله فرما ل ل نامنو ل منه ناس په مخه مخکې دل بغیر سر د را نهدي د لقا لل د نامنو کله چې مخه مکشي دو د او کسانو ناسبه مومنانو سره چې د کله دوی مخامخ شي نو قالو آمنا وای دوی آمنا من ایمان را راوړل ارزه کې دوی دو آمنا مننه نه وایخه لیکن د کافر په مخ کې کله دوی آمنا وای ځان له دیاله اله الله نه وای لیکن کله چې د جماعت د مؤمنانو سره دوی مخامخ شي کم زیکی چه مقامک شنو آلتا تو اظہار دی ایمان کئی خواه لگا بازی کا نا سره مر گروسر اچھی کل راشی نو بیاویزو کو پنچ کرے لیکن چکل دا سیو مقام راشی آلتا اظہار داقی دی آلتا لانتان ویلے کی اندی آلتا بیا غلی آلتا چپی سومت تیرو نو وریک دی منافق چې کړه د مؤمنانو سره صحابه کرامو سره یوځای شونې امن لیکن وځا قالو الای شیاطین خلا یخلوا په د مزو سره مرادي مزو اپمانره تن تنهای سره مرادي خلوت دا خلوت دا, دا خلوت مانه د دې انت لازمی مانه و ایزا خل ویل او کلچ دی ویل شيخ خپل شيطانانو او یو ازي شي دا مانا و سر او کلچ لا خپل شيطانانو سخ او یوازی شی تنہاشی دا ہوئی سرا لڑنکی وصر اظہار میں شکولے خواد شیطانانو نمراسوخ دی شیطانی جین سیم شیطانی انسیم خواد او دا شیعتینو مسادق ناول نا میں زا کی ایبلیس تے لیکن مختصر دا امام بخاری دریمجل کې بازی د سې درې دي همایم بخاري رحمت الله عليه د شياتين تفسير کړه دي اصحابهم من المنافقين والمشركين کلچ لا شدوي الى شياتين مخبلغه مشرام صحا لا مان خپل کو برا وسخا هغه غړغړ کافر او سره چې لاشي دا ياغو المنافقان مشرل سر الله ادا دا منافقان مد جا سر جاب مجاهر کافر سر الله خپل مشرا منت خرابل اغه سر بچي واز شو و اذا خلوا الى شياطينهم لقرص سوره الاعراف او دا شورت الارعف آیات یوصل پینزم آیا ہے یوصل پینزم آیا ہے وطلع لئیم نبعا لذی اعطاینه آیاتنا من فنسلخ منا دبا او شیطان او فکان منلغاوین وردل ته شیطان نا پس او بلګید په دغه په شیطان نو پس او لګید په دغه په شیطان نو فکان منلغاوین دښو د سر چانند سرکشنه نو دل کردې زګر شیطان کار سي خلګ گمرا کول کاغه شیطان انسي او که شیطان جني خل قالو ان ماكم چا کوي سره به یوزې شو نا کوي چرته او چرته ګرځي متا دی نو لګیدل چې مرګ لري مرګ لري دوی به ورته ویل ان ماکم یقینا من د تاسو سره اندغه وخت خوځي دوی سره د ما ډیر مانه دلته معیتنا سمرات دی انما معكم سمانا انما مصاحبكم انما مصاحبكم وموافقكم على دينكم مغنه تاسو سره سمانا من ستاسو مرګریو ستاسو په دین کې تاسو سره مرګریو تاسو موافق یو مغ منه جی وردا شک شوبې مکه وای مغ سره مرګریو تاسو په دین کې د تاسو سره قاعده کي له تاثري نظريه کي تاثري اکثر ويخه درس لنراشي گنبي چي لاشي دي زمون غريا قاعده دل الکه ست قاعده دل يوم صلى علمنا او که مساله اعتقادي ورتوينو قران او سنت نبي اخذ بل طرف تزيخه حقيقت د دې څومره مسائل دي کنه او چې د حق په نظر سره او کيني نوام بیا به کې اختلافونه نشته لیکن خلق او خریص اوس کې واغوندې سره د خلکو نه بګاړي ډوړې پیسې سره یې اصلياله الکه مون کو تاویلو چې تاغول سره ناس پاسه او یې کنا دلته درځل چې ته لیه ادمان جریم مدینه منا... منافقان ته پاسخ مونږ ویناو چې د پیران بو سلام سره ناش داغه سو حوايي کرام سره ناش نو انما نهنو مستهزون یقینا مندا توګه کوونکي او مساریق کوونکي استهزاء کوونکي دا خو یې استهزاء او استهزاء د کل کله چې و سړی سره محفل ماينس کې داګه خره و اسکي او بیا داګه خلاف ګر زیادا څه شو دا مسخره شوکه دا استحزاز شوکه نو انما ماکم انما نهنو مستهزون او تفسیر د قران په قران سره وګوره او سوره توبه وګوره بين زم شهتمات في انزم شهتمات ده سوره التوبه ولئن سالتهم ليقولننا انما كنا نخوض کته تپو د دوی دو ناو کی چې دا ټوکي مسخرهی والے کوه لا یقولن نو دوی سوي انما کننا ناخذ وانالبو یجبو خزان مشغله او من کو اسلو بکو تبو کی روان انما کننا ناخذ وانالبو قل بالله وایاتی ورسولی كنتم دا کو منگا سی جی ٹیم پاس کونکا سوک وال تاگا خلق ڈیرد دی. بس ځان د خلاس اولو دو پارا بس اگو سره کینو پاسو ځان مشغول کو داگا مشغول تیا دا سا دا استہزادا تمس خور دے. او دا استہزادا شو چس منافقانو د دنیا سہولتو د اسلام په نوم اصلي کړیو غوړي مچونو باندې اصلول ویني محفوظه واجانې محفوظه انما نحن مستاذ دا کومندو پر یو خندا کوي او ټوک کوي الله یستهذیب بهم ويمدوا فی طغیانهم یا مهن الله یستهذیب بهم ګور دلتا سمردي كلام کي تاكيد راو الله ما کي کړه الله پاک پکې دوی لرا استهزاءسته او اس پکواله تاوي الله يو استهزاءوي الله پاک پکې دوی لرا الله ټو کي کيده دوی سره علم د دوی سره ټو کي ددوې سره مسخره کوي چې زيده هغه والوکو پلار عشر له لګله او ښه بشري ماخامه پوریاغه عشر کې شامل او ماخم چرغه لار نه تپوس کوي هغه د شولو له نال وی کنه هغه خول یا شوې خول پلارونو تفوس کی چیرہ بچی څنګه نالو شو کنه شو یا کانزل یو کړو سیدا سیدا سیم ور سره وکړو و څنګه یباسه سیم سر ټیټ کړو ایوشو مینه ده یخه یوشو مینه ده یخه نو پلار ورته وی سیدا سیدا خو تا سره وکړو چې ماخه مو پوری ټیټ کړو یوشو بده یخه الله پاک داسکړه دنیا کې د غشانې لبادت مسلمانان ورتوا غوښټولہ ټول عمر د مسلمان په يرکه او په ذلت کې تیر کا د مسلمان د توري لاندې تیر د منافق څومره ذلیل از ذلت روان دي او ال روان دي بس یورن کې ځمې شخړه کوله نو اصل مزخرا خدر سراللہ اکڑا اصل ٹوکا خدر سره اکڑا یہ اللہ تا دا نزبت سزا د ٹوکی دا مانا ام سیدہ خو چی اللہ ورسرہ مزخرا کڑے اللہ سپکڑ دی اللہو یستحضی ہو بیم او باجوں پا سیرون دا مانا الله اللہ پا سزا دا ٹوکو ورکی دو دا په اعتبار د عقوبت سره دوه ټوقې کیندلې ټوقو سزا ورک او دنیا کې ورته الله پاک سزا ورکړه آخرت کې هم پاک ورکړي او دا کدکانه لکه سورتل حدیدو ګورای فارسې وله روزا لاندې نه ا ساروجانش دې کوله غره سورۃ الحديد دی الله سمایا تو غره سورۃ الحديد پاک مومو کمل رنا دی ایمان ورکړي دلته به شخص باندې رنای لیکن زی ب زی رنا په شي يوم تر الممينين والممنات يسعى نورهم بين عيدهم وبآيمانهم بشراكم اليوم جنات تجريمين تجريم الأرض إلى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنون قلوا زرون نقطة بسم نوركم منافقان با رنم بڑا شواء لگا ختم شواء کی پادشو دو تاواز سار ساسو بلگو ایمان والے و ات یاری کی پات شو د مؤمنانو تواس کوي سار شې چې واخل موږ د تاسو نن لګرړا تاسو د رانا سرناوا سند بل کو ایمانوال برتوا یې کی الرجو وراعتکم فلتبس نورا یو مومن نار فر ابن برتوا وازه شي دا سین چل ته ولي ډرګه هر مومن برتوا زې زې لاړ شي واپس دنیا ته فلتمسوا نورا ولا تيرنا درنا د حصول زیغا اسي ټیټ کړه ټوله زمانہ منافق ټیټ پاتش الله یستهزئوبې ګوره دای دنیاوی صدا الله یستهزئوبې اخروی سزا بلکې د ادوار دنیوي سره لګيږي ويمدهم فی طغیانهم یامهون مد یمدو د مجرد نه په مانا د زیاتی سره او د مزیت نه په مانا د مهلت ورکولو راځي نو دو نو یمدوهم فی طغیان او و یمدوهم زیاتی کوي الله پاک ددوی فی طغیان پاسر که شی ددوی کی زیاتی کوي الله پاک ددوی سر که مد یمد دو مانا زیادی و یمد دو هم فی طغیانیم زیادی کوی اللہ پاک دادو اے فی طغیانیم پا سرکشی دادو اے روسترز اللہ پاک دادو دا استدراج دا. روستر از اللہ پاکدادوی دستر دا کشید جاتی دا دنیا مالون ورکی اولاد ورکی مزید ورکی چرچی ورکی دی باریزہ جو با دیر مزید سرائی ماسا یا سوال دارا گے چہرہ چی دومره ولی دمرا دنیاوی نو دی په کډیر خوشاله دي نن الله فرمای یو مهول په داسې حال کې دوی حیران یا په داسې حال کې دوی حیران دي سرګاندا حیران څومره منافق وګوره دی پریشان دي د ژوند پر وړاندې تدا مو ګورځ لوې کارخانو والا لوې مالون والا لوې اولاد والا لوې د دنیا دن, دن حسب نسغ والا او لوی د چارچو والا لوی سیاستدان ډېر پریشان نو زیاته الله پاک د دوی زیاتی کوي الله پاک دوی درا د دوی پر سر کښه ای سر سرکشي الله پاک دوی لرا زیاته ای لیکن په دغه سر کښه شو کی الله فرمای یو پداس آل کی جدوئی حیران دی گرد تغیان غیلے کی گستہ تجاوز عن الحدود شرعیہ فی الكیف والکمی والمقدار وفی العاقیدت والعمل نماندہ ویمدھن فی تغیانیم زیادی اللہ پاک دیدرہ فی تغیانیم دادی پسر کشائی کی سمنا قیدائی خبروادی عملی خبروادی اگرچہ مالی زیادی رو پا کیم رازی نو تغیار بھی لیکی گی تجاوز پا حدود و شرعیہ ہوکی ہم پا کیفیت کیا ہم پا کمیت کیا ہم مقدار کې شریعت دوشي کیفیت بیان کړې دي عمل کیفیت بیان کړې دي او کول کیفیت بیان کړې شي په دې طریقې سره په عبادت کې زمره به کوي پدې وخت پکای دیواله کیفیت به غلط دعا د دعا کیفیت الله با کل دی پیغمبر صلی الله علیه تعلیم ورکړي دی فقاهه کیفیت نه خاص معاذیو کې چې پیغام برسره کې دعا کړې پقم کې پی سر کړیاله شنه ما یې کین مقدار کې کی کړې دا سومرای کړې دا یا سومرای عبادت یې کړې ده کوم واه کې کړې و نه دی ولکه کیفیت تم بېګړاو کمي دا غرنګي واخ او ماغه واخ نه ښه اخر د جګوم قران بیان کړي شریعت بیان کړي عمل بیان کړي د دې داګې نه خلاف ګرځي خلا اولائک الذین شرعو ضلاله بالهدى دا اوس دوي نتیجه بیانې مَقِد مُمِنَانُ النَّتِيجَ بَيَنِ دَ اولَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِم دلتن اولائِكَ اگر اسم اشارہ جمعی راوڑا دا دی تونو سفتنو عَلَى ها دی اعمهون کی فرق دائی زکیخ یو عَمِدَ یو عَمَدَ حیصر دا الْعَمِيُ فِي الْبَسَر وَالْعَمْهُ فِي الْبَسِيرَت ولمه دا وی خواهد. عامی متعلق دا سترگو سرده و عامی دا صفت د زرده خواهد. دا سترگو رنوالی تا عامی وی دا زرده رنوالی تا سوی عام ها وی. و دا دو زرده نصدی ارانده دی خواهد. اللاوی دا دقا صفتون و علا دا مقی صفتون اجیز زکر شوهد. وردل تا نتیجاون بیانی گی اولائک الذین ضلّوا صفۃ و الا اداس کساندی اشتروا الظلالۃ بالهدى چې واغست دوی گمراهل را په مقابله د ہدایت یا په بدل د ہدایت ګوره اشتراسته وی اشتراوی لکه کی بذل ثمنه و حصول المبیع پیسې ورکې مبيعا واخلې اشتراص الدولي کېږي بایسته ويلېږي مباذل مال به مال مال ورکې مال واخلې نو <تصفح> دلتا اشتراوز ولاله تب له هدا او واغ صد واغ صد له د دا مفعول مبيع علاقه مفعول سي مبيعي او دا با د اخی رشید په سمن ما دا هو سمن دې زلاله دا څه شی دا ما بیا دا دو ما بیا واغستا په بدل نه سکی دا هدایت یو سوال دا, دا چې دو دو دوی ګنې هدایت دو سره کوم څه چې دوی هدایت ورک غومره واغستا تا اگر فطرتی سلیمہ اکلو مولو یولدو علی الفطرہ اگر او بیل اگر او ختم یا مانا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم داگر خبری اگر پری خودلی داگر داوتی پری خودلی داگر کار پری خود داگر پا مقابل کی گمراہی واقعی استکا اگر خلافی واقعی استکا اگر مخن اشکال دا چې باهغه مبادله ول مال ته وینو اشترو زلاله په الهدا سما نو باځي وی دلته اشتیرا لازمی معنی کې دلته استبدال اشتیرا په معنی د استبدال سره اشترو زلاله ته په بدل کړه دوی گمراهي په هدایت مانته یا باځي معنی کې اش تیرا په معنا دا لازمي مانه استحباب سره یو شي شي اخلي واستاخ وخي لازمي مانه ادا استعاره بالکنایه دا ايش ترى و زلالتا بالھدا ورکړه دوی گمرائی بالھدا په معنا دا علی الھدا په هدايات مانه قران او سنت پري کول دا خلاب خلاف روان شو نو دا خوئی اصشو شو اکڑا وکړه گا دا یو کسم دوئی معاملہ اکڑا نو فما ربی حد تجارتون دیما ملیدوئی تس فیدو رسول اللہ وینا فما ربی حد تجارتون پس گٹو او نکڑا تجارتوہم سودا گی رائد دوئی فما ربی حد تجارتوہم څکه سم फायदा په دغه سوداګري حاصله نکړه په دغه معاملکې دوی تسکه سم फायदा مېلاو نه شو نو رسول مال خبرته مېلاو شي ګن سره چې کله معاملکې تجارت کړي نو هغه تجارت کې خویا फायदा وکړي ګن ادا استعاره ترشہیه دي ته اگر مناسب د مشبابهی چې مشبابه لا ثابت مناسب د مناسب سم تجارت کې फायदा خو مناسب دا کوي اے هغه وخت مئلا نشوا نو سو راس المال ورته مئلا شینانا الله او هو ماقانون او ندوی هدایت منذن کی یا هدایت مندلشی ندی دوی هدایت مونږ دونکی فائدای او مو به لاله نور رسول مال او په دغه ما مال کې دوی څوکړه سره او خور یو سره ما مال کوي کنه یا کس دې سر می پکې او خور منافق چې کومه ما مال کړي را او ما مال منافق کړي الله یې دې پکې سر او خور فائدې پرې ده اندته پینځلې سقابهاتونه د منافق بیان شو زه الله پاک دې عمل کلو توفيق ورکي الله پاک دې رحم وکړي سبحان الله والامجد پاک دی په موږ باندې رحم وکرم او کې دا مصیبتونه تکلیفونه تمام باندې انسانان خلاص کې خصوصا مسلمانان الله دې مرلا استحقاق ورکي الله دامن چسوي الله صوابي شيخ سياب تورسي اصلا مسلمانان الله دا له برزه خوشالانه کې الله سکه بيماران دي زمنګي او الله الله تعالی سيحت وركي الله داف معاملو کې دي احسن معاملو ورسره کې الله نور سکه الله سره دي احسان کې دار هم کې الله نور سکه سم تکليف نه نه اخلاص الله عمل منلا په قران منترا کې الله همينه سره د دې سره پیدا کی الله پاک الله جزا مو سره ضرورت کی الله سي پوره ربنا تقبل منا انک انت سمنا علیهم وتوب علينا انك انت التواب الرحیم دغه زوانان ویلار شي